І тільки в час гойдання на хитанці, і тільки коли з нею прабабусина хустка, тільки тоді Бог їй відкриває. Скільки в неї було хитанок по всіх їхніх безмежних горах, а говорить з нею одна, отця, що тепер коло хати. Колись Кирило а робив Маринці гойденки в бочкові, мало не коло кожної стежки. Стеше три-чотири яворові чи ясинові стовбурці, зв'яже їх між собою, тоді з двох боків приладнає мотузя чи пагони дикого винограду, зачепить у смирічку чи бучок і гойдає свою Мариньку, попід небеса аж дух її затинає. Лячно! А тоді сядеться на землю, припаде до маринчених колін обличчям, і щось шепче їй, шепче, а далі пестить коліна та примовляє чудними словами, ніби ворожить. Вона тоді глухне начисто, лише чує, як бухкає кров у скроні та в серце. А те дурне калатає, чим душ штовхає мареньку у Кирилові обійми. І вона майже безтямна, ніби напояна матриганом, і собі зсувається на землю, та так і падають обоє в мох чи зіпріли листя. Примітка. Матриган – золотий корінь, діалекне. Губи їм шурхотять від спеки, сухо ковзаючи по губах та обличчі. Квапливі руки переймають одна одну, наче змагаються, хто перший встигне перехопити іншого та міцніше притиснути до себе. Очі їм сліпнуть від небачених розкошів звуків і запахів, та ще безсоромної наготи молодого тіла. А коли вже награються обоє до змори, коли віддихаються та трішки. Подрімають у тіні, Кирило, який ще має час, плете їй хітанку Самого дикого винограду. Сидить спершись з плечима до дерева, Насвистоє весільну співанку Та ратісно пальцями орудує. І дивися за мить, Літає гойданка з маренькою Понад дерева. Та гойкає, подобріла дівка В довколишню тишу та тішиться несказанному своєму щастю. «Так само будеш плести нашим дітям колиску?» питає тоді Маренька, заважаючи Кириловій роботі своїм цілуванням-обніманням. «Ти моя цесарівна!» тепер уже поважно відповідає на те Кирило. «Цесарівні будуть плести колиску найкращі плетінники». А я тобі буду плести самі гойданки І сам буду тебе колисати в них Бо цісарівну ніхто не може колисати, крім цісаря Ой, колисати! Він її перевертає горілицю сіно в Іванцевій колибі Ніби справді крутить на хітанці А під нею розступається земля Лиш тільки, що не поглинає в себе, Бо й земля, певно, жаліє маринчине серце, Що знову тріскає зараз від радості й млості. Аго, де то та гойденка, Що розгойдала, розколотала серце, як дзвін, І не спиняє, і не притишує. Лиш тільки розпалює, як ондички Кирило Розпалює посеред колиби, Пахучу ватерку, а між гонтами даху шаленіє літня гроза, та пугач пугиче десь у кроні бука, та чиясь непримиренна й по смерті душка шастає попід стінами колиби, ніби підглядає, чи застерігає, чи погрожує потайним коханчикам проте надливає в їхню кров, хіба що гостроти небезпеки й шалу. А більш нічого. Гріх? Або Маринці не однаково, що ні дружечки, ні весільного батька не мали вони з Кирилом коло себе, коли зносило їм двом голови в Іванцевому сіні?